Sziasztok, mint mondták, én Tóth Kata vagyok, és a katamano.blogspot.com az én blogom. És most leginkább a irodalomról fogok beszélni, de egy kicsit a felnőttről is, de alapvetően az összes vámpírral kapcsolatos műről. Egyetlen egy dolgot akarok mondani ezzel a képpel kapcsolatban, hogyha valaki rákeres manapság arra a hogy vámpír az interneten, akkor jó esetben nem fog találni régi típusút. Nekem körülbelül egy 5 percembe került, az egy másodperc helyett a Google-on, hogy egy normális régi típusú vámpírt találjak. Hát most pontosan csak azt akarom megmutatni, milyen is volt régen a vámpír, és ma. Ilyen nagy különbség van a kettő között, mindenki eldöntheti, kinek mit tetszik, Itt pedig egy kis kezdeti beszámolót szeretnék. Az egyik oldalon látható lámia, a görög mitológiából, aki Isten igazából az elsők között volt, aki szó szerint az volt a neve, hogy vérszívó vámpírdög és férfiakat csábított el, hogy utána kiszívja a vérüket. A másik képen egy 1800-as évekbeli festmény látható, egy vámpírnó éppen egy férfit, férfiből szívja a vért. Mondjuk ez pont nem látszik, de nem baj. Nem baj, ez egy vámpír, így el. Következő képen már Vlad Tepes gróf látható, az eredeti kép ott van fönt, ő volt az, aki, úgy mond, akit úgymond drakulaként ismerünk, mellett a híres neves Dracula vár. és alul a 1930-as évekbeli Lugosi Béla a drakula, és a... 90-es évekbeli új típusú Drakula, aki nekem nem igazán tetszik, kis morbidul néz ki, de ilyen. A modern várpint történetek szerintem úgymond Rice-tól kezdődtek, 1800-as, hülyesért beszélek, 1980-as, 1990-es évek. Között írta meg a híres vámpírkrónikáit, amik eleinte itthon nem voltak különösebben sikeresek. Majd amikor bejött a film, akkor újra ki lettek adva, és akkor már sokkal többen olvasták. Ő volt az első igazából, aki úgy tekintett a vámpirokra, mint különösebben érző lényekre. És nem csak negatív szereplők voltak a könyvében, hanem kifejezetten például Louis egy pozitív szereplő volt. Vizsgál, úgymond én úgy érzem a könyveivel kapcsolatban, hogy ő azzal is törődik, hogy mire gondol a vámpír, ő hogy érzi magát azután, hogy átváltoztatják, és ebben egy kicsit mélyebben belemegy, mint a mai modern irodalomban. Ő inkább szép irodalmat ír, mint amiket manapság olvashatunk, úgyhogy ha valaki egy könnyed vámpír történetet akar, akkor ne vele kezdjen. Általában egyébként vannak az Enrise fanok és vannak a Twilight fanok, ez, és általában elég nagy harcban állnak egymással, de jobb esetben az ember mind a kettőre nyitott. Itt pár kép a, a filmből és az első két részéből a sorozatnak. A másik viszonylag híres alapja a vámpír irodalomnak, Darenshan, Itthon is nagyon sikeres volt, 12 részes sorozata jelent meg. Szinte a Harry Potter után kicsit hasonlították is hozzá, de szerintem ez alaptalan. Filmet is készítettek belőle. És az első olyan sorozat, ami egy fiatal fiúról szólt, akiből vámpír lett. Igazi, 12 éven felül ajánlják, úgyhogy igazi, ez már igazi ifjúsági irodalom. Párképa egy cirkuszáról, az első részről és a filmből. Hát a elérkeztünk oda a mai nap főtémájához, a Tini Vámpir Irodalomhoz és Stephanie Meyerhez, aki ugye Twilight-ot írta, és szerintem vele indult el ez az egész lavina külföldön is és itthon is. Ő a mai napig a legsikeresebb young adult ö, vámpir könyvírója, ő indította el ezt az egész örületet, azóta persze rengeteg könyv jelent meg a témába, jobbak, rosszabbak. Maga a, könyv vett a, Harry, maga a könyve sikere a Harry Potter sikerével vetekszik, én mégis azt gondolom, hogy színvonalával magasan alul marad, és nem is úgy értem irodalmi értékben a Harry Potter egy jóval kidolgozottabb világot tár elénk, de magát a szerelmet, ami miatt a lányok azt gondolom, hogy bomlanak érte, az gyönyörűen kidolgozta. Én személy szerint, nekem is ez volt az első, úgymond, tini könyvem a, ebben a műfajon belül. Én is megszerettem a műfajt, úgyhogy valamit tudhat, de most már nem olvasnám el többször. A, ja, és ő volt az első, aki teljes mértékben megváltoztatta a vámpirmitológiát. Nála már kimehetnek a a vámpirok, csillognak a vámpírok kőkemények eltörnek, stb. Úgyhogy nála már nem is igazi vámpírokkal találkozhatunk. Pár kép a twilight szerintem ezt nem kell magyaráznom. A másik, aki, aki úgymond még Meyer előtt, Me, Stephanie Meyer előtt írt ilyen könyveket, L.J. Smith volt, aki anna a maga idejében, az 1990-es években nem volt annyira sikeres, itthon ki se adták, úgymond megerőzte a korát, akkor egyáltalán nem voltak nyitottak az emberek erre a típus aztán kiadták. A sorozatban a könyvét, és onnantól kezdve nem volt megállás, újra további részeket írt a könyveihez. Itt pár kép, de szerintem ezt a sorozatot is mindenki ismeri. A itthon csak pár szót szeretnék szólni, itthon most a második, legnagyobb siker is elmédnek, a Vámpírakadémia Akadémia sorozata. Ez szerintem egy kimagasló sorozat egyébként, olyan, amit végre a Twilight után is felnőttek is élveznek, nagyon jól felépített világ, viszont itt már nem a szerelem dominál, ezért ez egy kicsit más típusú könyv, itt sokkal, sokkal többet fektetett a főhős, a főhős, az írónő a főhősökre, a karakterfejlődésre és a történetre. Ez pár kép a Vámpir Akadémiáról, az első és az utolsó kötetről és a két főhősről. Na és elérkeztünk a felnőtt irodalomhoz, ami teljesen más tészta, mint az ifjúsági, náluk teljesen más szemszögből íródnak ezek a könyvek. Úgymond sokkal inkább ponyvák, mint az ifjúsági irodalom. Két itthon megjelent könyvet látunk, direkt nem a legsikeresebbeket tettem be. A az egyik legsikeresebb itthon Anita Blake, aki eleinte egy nagyon színvonalas sorozatot írt, már mint Laurel Keyhamintól és a sorozat címe Anita Blake, itthon igazából az első paranormális vámpíros sorozat volt, rögtön nagyon sikeres is lett, és eleinte tényleg színvonalas volt, aztán a későbbiekben lerobbant, már nem is krimi volt, inkább pornókönyv szó szerint, és, de ennek ellenére a sikere töretlen, itthon több mint 15 rész, külföldön több mint 20 rész jelent meg belőle. Csak olyan akartam mondani, hogy Anita Blake a tökéletes szó karakter, ami azt jelenti, hogy az író magáról mintázza a hősnőjét. Ez szerintem a képről is eléggé jól lejön, de mondta is uh, Loray K. hogy ő egy az egyben olyan, mint Anita Blake. Ami néhol egy kicsit ciki, amikor olyan dolgokat leír, azt gondolom. Az egyik az első kötetnek a borítója, a másik pedig a kint megjelent sikeres grafik az első része. Itthon a paranormális románc vezető írónője Ward, Ő, Vard, tőle jelent meg először ilyen könyv, ami csak és kizárólag úgymond a szexre és a romantikára épül. Abszolút története igazából nincs. A történet itt csak azért van, hogy valami pótlék legyen az egészhez, hogy, a, hogy dughassanak szépen kifejezni magamat. És ez igazi ponyva. Kint egyébként ezeket a könyveket eleinte nem is adták ki keménykötésben, mint például az ifjúsági könyveket kiadják általában, és azzal is kezdik, hanem itt eleinte varnál, most már kiadják, mert ő sikeres, de különben nem adják ki ezeket a paranormális romantikus könyveket keménykötésben. Itt egy-egy kép, és egy tipikus szereplője az ilyen könyveknek, ez tényleg, tényleg mindig ilyen férfiak szerepelnek benne, csak esetleg az egyik szőke, a másik barna szemű, zöld szemű, de a fejeket úgy cserélgethetjük rajtuk, de egyébként belülről is ugyanolyanok megszakadt szívű szerelmesek, akik csak abba az egy típusú nőbe szeretnek bele, csak olyan különleges, senki más nem érdekli őket. Ez az alaphelyzet. És az utolsó itthon is uh, sikeres író, Charlene Harris, ugye a Trúbladot azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerek, ismerik. Itthon is azt gondolom, hogy azért adták ki a Troublads sorozat miatt, és éppen ezért ő is az egyik legsikeresebb uh, paranormális uh, író itthon. Uh, nagyon sokan azt mondták, hogy uh, Twilight Clone. A Twilight-ról másolták ezt a sorozatot, pedig ez nem igaz, ugyanis ez volt előbb. Csak annyi közös bennünk, hogy mind a kettőben gondolatolvasó főhős. Itt pár kép a trúbládról. Szóval csak itt már, mint elmondtam, kétféle vámpírműfaj van, az urban fantasy, ahol a története lényeg, és a paranormális románc, ahol a romantika. A mai vámpírok, hát a Tinik vámpírjai, azok, ö, azok a Tinik vágyámai tökéletesen megtestesíti, azt gondolom, Edward Cullen, Azért alapvetően nem minden vámpír csillog a könyvekben, ez szerintem a Twilight sajátossága, de a leggyakoribb az, hogy egy pillanat alatt szerelmesek lesznek, nagyon jó képűek, jó öregek egy fiatal kislányhoz. Úgyhogy általában ezek az alapvető motívumok. A felnőtteknek is érdekes ízlésük van egyébként, általában az egoista, öntörvényű, rossz fiúkba szeretnek bele, akik általában gazdagok, ők, ők már nem, elég, nem elégszenek meg a 100-200 éves férfiakkal, általában már eonokat kell megélniük ahhoz, hogy kifejezetten uh, kívánatosak legyenek, és azt nem szabad elfelejteni, hogy mindenkivel bunkónak kell lennie az adott férfinak, csak a nő lehet a, a, az igazi. És a másik érdekes dolog, hogy, hogy ezek a férfiak olyan szinten ki akarják sajátítani a nőket, hogy senki rájuk se nézhet. Én ezt nehezen tudom elképzelni, hogy tényleg ezt tartjuk vonzónak, de hát... Egy pár őrült rajongóról mutatok csak képet. Azon a képen pontosan egy twilight, két twilight kép tetoválásra látható egy középkorú nénin, úgyhogy elég uh, érdekes. A másikon egy vállátós felirat, ami friss. És hogy mi váránk a vámpirok után igazság szerint már itt is el, el is érkeztünk ehhez, ugyanis uh, most már nem csak vámpirokról olvasunk. <gül> Igen, van vérhattyú, nem viccelek. Ö, hanem most már tündérekről is, gonoszról, jóról, angyalokról, vérfarkasokról. Isten igazából csak a fantáziánk szabhat ennek határt. És a, zombi, a zombi zombik. is vannak, igen. <gül> <gül> ja, most... A Anita Blake-nek az egyik kötetében van, és egy női szereplő egyébként. Hát nála már minden van, vérleopártól kezdve a vérpatkányig. Ne, vércsótány még nem volt. Igen, valami olyasmi. És egyébként, igen, telehordkor hagyjuk változik, és hagyjuk falkában él. Ahogy a patkány is patkányjukban él, a patkányokkal. Igen. és... Nem, nem, nem szívnak vér, csak hatyúvá változnak. Amikor hatyúvá változtak? Hát akkor általában mindenki gyönyörködik bennük, hogy milyen borzalmasan szépek, és egy férfi változik hatyúvá, az elképesztően szexis dolog. Hát igen, így kigyúrthatjuk. Nagy az uzája. Igen, te volt... Igen, Az marad ki egy kicsit, hogy eh, elmondtad a klasszikus modellt és az új modellt, hogy ez ilyen idotalom vagy úgy történeti szempontból, hogy nem magyarázhat, hogy most van ez a várkérmészül. És én arra gondolok, hogy ez már ilyen, ilyen modern deviancia, hogy már a mennyire vágyálmukat hirdünk, hogy volt a 80-as évvel a Rambó, meg a Roszló, meg minden, hogy már csak arra tudunk felnézni, mert mindent megkaptunk, Igen, ami ilyen, ilyen ezotén is megy, ami ilyes, erről, erről lehet szó ebben a, a vonulatban? Én azt gondolom, Isten igazából itt arról van szó, hogy a nők elakarnak, mert igazából ezek nőknek íródott könyvek, a nők elakarnak szakadni a valóságtól, megálmodják a tökéletes férfit, aki ugye nem hal meg, örökre szereti őket, őket is örök változtatja, baromi gazdag. Szerintem ezek igazából olyan könyvek, lehetnének akár vámpírok nélküliek is, csak ez egy kis plusz. Ha egy sima ember lenne, olyan is van egyébként, ahol sima ember és csak örök, é, örök életű. Szóval itt igazából a gazdagságot, hát mire vágyik a nő, itt mindent kielégíti. Körülbelül a, folyamat, hát ugye a vámpírokra folyton azt írják, hogy éjjel-nappal képesek egy szexuális aktusra, szóval a, a hasonló dolgok csigázzák fel az embereket. A tiniknél már más kérdés szerintem, de a felnőtteknél mindenképp ez a domináló. Ez, náluk szerintem ez a pornó, nem a film.